истината Който е познал закона на любовта, той е познал една трета от реалността. Който е познал закона на мъдростта, той е познал две трети от реалността. Който е познал закона на истината, той е познал пълната реалност. Тогава човек става мак и може да постигне каквото пожелае тогава може да вземе магическа пръчица и да разреши всички мъчнотии в живота. Едни хора са в първата фаза на живота, в любовта. С нея трябва да се почне. Други са в втората фаза на живота, в мъдростта. Много малка част са в третата фаза на живота, в истината. Човек ще страда, докато не разбере законите на любовта, мъдростта и истината. Що е истина? Истина е това, което прави любовта и мъдростта достъпни, понятни за човека. Да казваш погрешките на хората, това не е истина. Истината възкресява. Това, което внася горчевина и смърт, не е истина. Това, което дава свобода, то е истина. Човек, който няма истината в себе си, ще се ражда и умира. Вие сте знаели едно време истината, но сте я забравили. Тя е във вашите души. Научете езика й. Докато не научите езика й, тя не може да ви говори. Тя може да говори само на онези, чието сърца трептят от любов и чието ум е пълен със светлина. Когато сърцето на човека е раздвоено и умът му е помрачен, той не може да разбере истината. Един брат запита, какво значение има изключването на лъжата от човешкия живот? Човек, който лъже, поврежда себе си. Никой не е напредно с лъжа. Тя е единственото нещо, което не печели. Ще приведа една аналогия. Ако на един човек дадеш фалшиви пари, и на тебе ще платят с такива. Така че с лъжата човековрежда на себе си. Онзи, който лъже, е глупав, понеже не разбира последствията. Той ще те излъже, ще те изхитри но не знае, че ще го хванат и ще носи последствията. Защо не трябва да лъжете? За да не умрете. За да не изгубите всичките блага на живота. Ако истината не дойде във вас, и животът няма да дойде. Лъжата изглежда нещо много маловажно, Малко, но то носи големи отрицателни последствия. Ето защо невидимият свят много престъпления и погрешки прощава, но не е и лъжата. Нея най-мъчно прощава, защото най-тежки са последствията от нея. Тя води след себе си всички други грехове. Ако живееш с лъжа, ще бъдеш сляп, ням и глух. При истината всякога печелиш, а при лъжата всякога губиш. Най-първо незабелязано губиш. Лъжата има разрушително действие. Кажеш една лъжа, като се върнеш от дома, или чаша ще щупиш, или жена ти заболява, или детето ти заболява. Човек, който се движи с изкуствен крак. Тропа. Лъжите на хората не могат да останат скрити. Те винаги се разкриват. И най-малката лъжа след години ще причини изопачаване на човешкия характер. Думата лъжа опетнява. Тя е като отрова. Тази дума не трябва да се употребява, доколкото е възможно. Вместо тази дума може да се каже. Преувеличава нещата. Не представя добре истината и прочее. Когато те излъжат, не я разправя за това, защото се опетняваш.